Багато таких коробок на полицях сховища Прідріг щоранку приводитиме тебе сюди І ти братимеш гроші і коштовності для дівчат На кожну ніч нам треба від восьми до десяти Просто покажи їм винагороду А якщо треба, заплати трохи наперед Скажи їм, що заплатять повністю, якщо вони прийдуть у котеч А коли вечір закінчиться, їх повернуть додому живими і здоровими Лаллі пробує залізти рукою в коробку з коштовностями але її швидко зачиняють. «А ви вже домовлялися з ними про ціну?» – питає він. «Це вже ти домовляйся сам, тільки укладай найвигіднішу угоду, Ясно?» «Звісно. Тобто ви хочете отримувати першу сортну яловичину за ціною сосиски?» Леллі вміє правильно формулювати. «Офіцер сміється. Іди з Фрідріком, він усе тобі покаже. Ти можеш їсти на кухні або в себе в кімнаті. Скажеш кухарям». Фрідріх веде Лаллі вниз сходами і знайомить із двома кухарями. Він каже їм, що хоче їсти у себе в кімнаті. Фрідріх попереджає Лаллі, що він не повинен підніматися вище другого поверху. І навіть там він може знаходитись тільки у свою кімнаті. Лаллі розуміє це дуже ясно і чітко. Через кілька годин йому приносять їжу. Ягнятину з густою жирною підливкою. Морква зварена альденте і побризкана маслом. Страва посолена, поперчена і посипана свіжою петрушкою. Цікаво, чи не втратив він здатності оцінювати багатство смаку? Не втратив. Натомість він втратив здатність насолоджуватися їжею. Як можна, коли поряд немає діти, яка б могла розділити з ним цю насолоду? Коли він не знає, чи є в неї взагалі що їсти? Коли він не знає, чи... Та він відкидає цю думку. Він зараз тут і має робити те, що повинен перш ніж зможе знайти її. Він з'їдає половину того, що на тарілці. Завжди трохи залишай. Так він жив ці три роки. Разом із їжею Лаллі випиває майже всю пляшку вина. Йому ледве вистачає сил роздягтися, перш ніж він падає на ліжко і провалюється в хмільний сон. Наступного ранку він прокидається від дзенькоту таці зі сніданком, яку ставлять на стіл. Він, не пам'ятаючи, замикав учора двері. Зрештою, в кухаря може бути ключ. Вчорашню порожню тацю і пляшку забирають. у себе жодного слова. Після сніданку Лаллі швидко приймає душ. Він саме взувається, коли заходить Фрідріх. «Готовий?» – Лаллі киває. «Ходімо». Спочатку кабінет зі сховищем. Фрідріх та інші офіцери спостерігають, як Лаллі бере гроші. Їх перераховують і записують у журнал. Туди ж записують кількість невеличких ювелірних виробів і камінців без оправи. Я беру більше, ніж мені може знадобитися. Бо я це роблю вперше і не знаю, які тут ціни. Гаразд?» Каже він обом чоловіка. «Вони знизують плечима. Просто не забудь повернути все, що не використаєш», каже офіцер-бухгалтер. Поклавши гроші в одну кишеню, а коштовності в іншу, Лаллі йде за Фрідріхом у великий гараж біля котеджу. Фрідріх бере джип. Лаллі сідається, і вони їдуть кілька кілометрів у село, через яке Лаллі везли напередодні. Невже це було тільки вчора? Як це так швидко змінилися мої відчуття? Дорогою Фрідріх каже, що ввечері вони візьмуть невеличку вантажівку, щоб забрати дівчат. Це не дуже зручно, але це єдина машина, куди вміщається 12 людей. Коли вони в'їжджають у село, Лаллі питає. «То де ж мені шукати гарненьких дівчат?» «Я тебе висаджу на верхньому кінці вулиці. Заходь у кожну крамницю. Працівниці чи відвідувачки значення немає, аби вони мали... молоді і бажано гарненькі. Поспитай їхню ціну, покажи їм винагороду. Якщо вони захочуть плату наперед, давай тільки готівку. Кажи, що ми їх заберемо о шостій біля пекарні. Деякі вже були раніше». «А як я знатиму, що їх уже залучали?» Вони відмовляться, я гадаю. А ще вони можуть чимось тебе швергонути, тож приготуйся ухилятись. Коли Леллі виходить з машини, Фрідріх каже, «Я чекатиму і слідкуватиму. Не поспішай і не роби дурниць». Леллі вирішає до найближчої модної крамнички, сподіваючись, що ні чоловіки, ні хлопці не ходитимуть сьогодні по магазинах зі своїми жінками і подружками. Він заходить і всі повертаються до нього. Він вітається російською, потім згадує, що він в Австрії переходить на німецьку. «Добрий день, пані! Як ваші справи?» Жінки переглядаються, деякі хихикають, потім продавчиня питає. «Чим я можу вам допомогти? Ви щось шукаєте для своєї дружини?» «Не зовсім. У мене до всіх вас є розмова». «Ви росіянин?» – питає якась відвідувачка. «Ні, я словак. Я виступаю від імені російської армії». «Ви живете в котеджі?» – питає інша відвідувачка. «Так», – на полегшення Лаллі одна з продавчинь питає. «Ви тут, щоб дізнатися, чи не хочемо ми піти на вечірку сьогодні?» «Так, саме так. А ви вже ходили раніше?» «Я ходила. Та не лякайтеся ви так. Ми всі знаємо, чого вам треба». Лаллі оглядається. Тут дві продавчині і чотири відвідувачки. «Отже, обережно цікавиться він. «Покажіть нам, що у вас є», – каже відвідувачка. Дівчата збираються навколо нього, і він випорожнює кишені на прилавок. «Скільки нам можуть заплатити?» – Лаллі дивиться на дівчину, яка вже була в котечі. «А скільки вам заплатили останнього разу?» Вона розмахує в нього перед носом перстним з діамантами і перлами. «Плюс 10 марок. Гаразд, а якщо я вам дам 5 марок зараз, а ввечері ще 5 марок, і те, що ви виберете з коштовностей?» Дівчина порпається на прилавку і вибирає перловий браслет. «Я візьму ось це!» – Лаллі обережно забирає браслет в неї з рук. «Не зараз!» – каже він. «Приходьте до пекарні о шостій вечора. Згода?» «Згода!» – каже вона. Лаллі дає їй п'ять марок, і вона ховає їх у лівчик. Інші дівчата переглядають коштовності і вибирають, що кому подобається. Лаллі дає кожній по п'ять марок. Ніхто не торгується». «Дякую вам, пані. Перш ніж я піду, чи не підкажете мені, де ще я можу знайти таких заговірливих красунь?» «Спробуйте зайти до кав'ярні через кілька дверей або в бібліотеку», – пропонує одна з них. «Стережіться бабусь у кав'ярні», – попереджає інша, хихикаючи. «Що за бабусі?» – питає Лаллі. «Та знаєте, літні жінки, деяким уже за тридцять». Лаллі всміхається. «Послухайте, – каже та, яка погодилася першою, – ви можете зупиняти першу ліпшу жінку на вулиці. Ми всі знаємо, чого вам треба, і серед нас є багато таких, хто хоче гарно поїсти і випити, навіть якщо із з тими гидкими російськими свинями. Та не залишилось чоловіків, які б могли нам допомогти. Ми робимо те, що маємо робити». «Так само, як і я, – каже їм Лаллі. – Дуже дякую вам усім. З нетерпінням чекаю вас увечері». Лаллі виходить з магазину і притуляється до стіни, роблячи невеличкий перепочинок, одна крамниця, половина потрібних дівчат. Він кидає погляд на той бік вулиці, на нього дивиться Фрідріх. Лаллі показує йому великого пальця. Так, де ж ця кав'ярня? Другою туди Лалі зупиняє трьох молодих дівчат, дві з яких погоджуються прийти на вечірку. У кав'ярні він знаходить іще трьох, на його погляд, їм десь років тридцять, тридцять п'ять, усе ще вродливі жінки, з якими будь кому не соромно було б показатись. Цього вечора Лаллі й Фрідріх збирають жінок, що чекають біля пекарні, як і було домовлено. Вони елегантно вдягнуті і нафарбовані, відбувається узгоджена передача коштовностей і грошей. Фрідріх позирає в півока. Лаллі спостерігає, як вони заходять у котеч Тримаючись за руки, роблять рішучий вираз обличчя Іноді посміюючись «Я заберу те, що залишилося», – каже Фрідрік, підходячи у притул до Лаллі Лаллі виймає з кишень кілька банкнот і коштовностей І передає їх Фрідріку Схоже, задоволеному, що всі операції виконані правильно Фрідріх ховає залишок собі в кишеню А потім починає обшукувати Лаллі Глибоко засовуючи руки в його кишені «Гей, обережніше!» – каже Лаллі. «Ми не настільки знайомі. Ти не на мій смак». Кухарям, мабуть, повідомили про його повернення, бо вечерю приносять невдовзі після того, як Лаллі заходить у свою кімнату. Він вечеряє, а потім виходить на балкон. Спершись на балюстраду, він дивиться, як приїжджають і від'їжджають автомобілі. Час від часу до нього знизують, долинають звуки вечірки. І він радий, що чує тільки сміх і розмови. Він повертається в кімнату і починає роздягатись для сну. Обмацує закот холоші і знаходить захований там маленький діамант перед тим, як лягти спати. Леллі витягує з комода одну шкарпетку і ховає туди діамант. Через кілька годин він прокидається від сміху й балачок, що вириваються в кімнату через відчинені балконні двері. Він виходить на балкон і бачить, як дівчата видираються на вантажівку, щоб їхати додому. Схоже, більшість із них на підпитку, але ніхто не сумує Лаллі знову вкладається у ліжко Наступні кілька тижнів Лаллі з Фрідріхом двічі на день здійснюють свої мандрівки в село Його вже там добре знають Навіть жінкам, які ніколи не ходили у котеч, відомо, хто він такий І вони вітаються з ним на вулиці Модна крамничка і кав'ярня – це його улюблені місця І скоро дівчата починають збиратися там під той час, коли він має прийти з й вечірок частенько вітають його, цьомчиками в щічку і просять приєднатися до них увечері Здається, вони добряче засмучені, що він ніколи цього не робить Якось у кав'ярні сирена, тамтешня офіціантка, голосно промовляє «Лаллі, ти оженишся на мені, коли закінчиться війна?» Дівчата навколо хихикають, а старші жінки цитькають на них «Вона закохана у тебе, Лаллі. Їй не потрібен ніхто з тих російських свиней. Стільки грошей у них не було», – каже одна з відвідувачок. «Ти дуже гарна дівчина, Сирено. Та, боюся, моє серце належить іншій». «Кому? Як її звати?» – обурено питає Сирено. «Її звуть діта. Я вже пообіцяв себе їй. Я кохаю її. А вона тебе чекає? Де вона?» «Я не знаю, де вона зараз, але я її знайду». «А ти хоч знаєш, чи вона жива?» «О, вона жива. У тебе бувало так, що ти просто щось знаєш і все. Не думаю. Тоді ти ніколи не кохала. Побачимось пізніше, дівчата. О шостій. Не запізнюйтесь». Він йде до дверей і його проведжає хор прощальних вигуків. Того вечора, коли Лаллі ховає у свою скарбничку великий рубін, на нього навалюється жахлива туга за домівкою. Він досить довго сидить на ліжку. Його спогади про домівку отруєні спогадами про війну. Все, що було дороге його серцю, тепер видніється йому крізь полуду страждань і втрат. Нарешті він оговтується, втрушується на ліжко вміст шкарпетки і перераховує коштовності, який примудрився поцупити за кілька тижнів, потім виходить на балкон. Ночі вже стають теплішими і вечірні гості виходять на галявину. Хтось прогулюється, інші грають у щось схоже на квача. Від стукуту у двері спальні Леллі здригається. Із самої першої ночі він замикає двері. У кімнаті він чи ні. Кинувшись відчиняти, він бачить коштовності на ліжку і швидко накриває їх ковдрами. Він не помічає, що останній рубін падає на землю. – Чому в тебе замкнені двері? – питає Фрідріх. Не хочу опинитися в одному ліжку з кимось із твоїх колег. Дехто з них, як я помітив, не цікавиться дівчатами, яких ми їм привозимо. Розумію, ти симпатичний чоловік. Знаєш, вони б тобі щедро віддячили, якби в тебе з'явилося таке бажання. Не з'явиться. Може, хочеш якусь із дівчат? Їм уже заплачено. Ні, дякую. Раптом Фрідріхове око ловить якийсь зблиск на килимі. Він нахиляється і піднімає рубін. А це що таке? Лалі здивовано дивиться на коштовний камінь. Ти можеш пояснити, що він тут робить, Лаллі? Мабуть, він був заплутався у підкладці моєї кишені. Та ну, невже ти думаєш, що якби я його взяв, то він би отак в мене валявся, щоб ти його знайшов? Фрідріх обмірховує почути. Гадаю, що ні. Він ховає камінь у кишеню. Я поверну його в сховище. «А навіщо ти хотів мене бачити?» – запитує Лаллі, щоб змінити тему. «Завтра мене переводять. Отож, відтепер ранкову поїздку і вечірню доставку ти будеш робити сам». «Ти хочеш сказати з кимось іншим?» – питає Лаллі. «Ні, ти довів, що тобі можна довіряти. Генерал тобою не нахвалиться. Просто роби те, що робиш, і коли настане час усім їхати звідси...» то тобі може навіть перепасти якась премія. Мені дуже шкода, що ти їдеш. Мені подобалися наші розмови у вантажівці. Бережи там себе, війна все ще триває. Вони потискають один одному руки. Лаллі залишається сам, надійно зачинивши двері кімнати. Він збирає всі коштовності з ліжка і знову складає їх у шкарпетку. У шафі вибирає найкращий костюм і відкладає у бік кладе на стіл сорочку, кілька пар спідньої білизни і шкарпеток, а під них ставить пару черевиків. Наступного ранку Лаллі приймає душ і надягає вибраний наперед одяг, разом із чотирма парами трусів і трьома парами шкарпеток. Шкарпетки з діамантами він кладе у внутрішню кишеню піджака. Останньо озирає кімнату і йде до сховища. Бере таку, як завжди, кількість грошей і коштовності, І вже збирається виходити, коли офіцер-бухгалтер зупиняє його. Зачекай. Сьогодні візьми трохи більше. Вдень ми чекаємо з Москви двох дуже високопоставлених офіцерів. Купи їм найкраще. Лаллі бере додаткові гроші і коштовності. Можливо, я сьогодні вранці трохи затримаюся. Хочу ще зайти в бібліотеку. Подивлюся, може, візьму якусь книжку. «У нас тут чудова бібліотека!» «Дякую, але там завжди є хтось із офіцерів, і словами...» «Вони й досі мене трохи лякають, розумієте?» «А, гаразд, як знаєш!» Лаллі йде в гараж і киває черговому, який має машину. «Чудовий день, Лаллі! Ключі в джипі! Я чув, що сьогодні ти йдеш сам!» «Так, Фрідріха переводять! Дуже сподіваюся, що не на фронт!» Черговий сміється. О, це б уже пощастило, так пощастило. О, мені дозволили сьогодні повернутися трохи пізніше, ніж звичайно. Хочеш і собі трохи розвіятись, егеш? Та щось таке, побачимось. Гаразд, гарного дня. Лаллі безтурботно стрибає в джип і їде з котеджу, не озираючись. У селі він припарковується на початку головної вулиці, залишає ключі у замку запалювання і йде геть. Помічає велосипед, притулений до стіни біля крамниці Мимохідь пір його, потім на нього сідає і виїжджає з села Через кілька кілометрів його зупиняє російський патруль Молодий офіцер звертається до нього «Куди прямуєш?» «Я був три роки в німецькому полоні Я із Словаччини, і зараз я їду додому» Росіянин хапає кермо, змушуючи лаллі злізти Лаллі відвертається від нього і отримує сильний удар підзад. «Прогулянка піде тобі на користь. А тепер забирайся звідси». Лаллі йде далі. Немає чого й перечатись. Надходить вечір, а він йде, не зупиняючись. Попереду помічає вогні маленького містечка і йде швидше. Містечко кишить російськими солдатами, та хоч вони й не звертають на нього уваги, він відчуває, що мусить іти далі. На околиці він надибує залізничну станцію і поспішає туди, сподіваючись знайти якусь лавку і на кілька годин прихилити голову. Леллі виходить на платформу і бачить поблизу потяг. Але ніяких ознак життя в ньому. Вигляд потяга сповіює його поганими перечуттями. Та він, переборюючи страх, ходить туди-сюди, зазираючи всередину. Вагони. Вагони призначені для людей. Світло на вокзалі приваблює його увагу і він прямує туди Всередині на стільці хилитається начальник станції, борючись зі сном Голова весь час падає йому на груди і тягне його вперед Лаллі виходить від вікна і удавано кашляє, перш ніж підійти ближче з упевненістю З якої насправді не відчуває Начальник станції, ніби й не спав, підходить до вікна і прочиняє його якраз для розмови «Чим я можу вам допомогти?» «О той потяг. Куди він? У Братиславу!» «Я можу ним їхати. А ви можете заплатити?» Лелі дістає шкарпетку з піджака, витягує два діаманти і простягає йому. При цьому рука в лівій руці сповзає, відкриваючи татуювання. Начальник станції бере діаманти. «Останній вагон. Вас там ніхто не потурбує. Тільки він відправляється не раніше шостої ранку». Лаллі дивиться на вокзальний годинник. Через вісім годин. А я можу почекати. А скільки він буде в дорозі? Десь годину півтори. Дякую. Дуже вам дякую. Лаллі прямує до останнього вагона та... зупиняється, бо його гукає начальник станції. Він доганяє Лаллі і простягає йому термос і їжу. Тут тільки бутерброд. Мені зробила дружина, але кава гаряча і міцна. Лаллі бере їжу і каву. Плечі йому обвиваються, і він не може стримати сліз. Він піднімає голову і помічає, що в начальника станції теж стоять сльози в очах, коли він повертається і йде у свій кабінет. «Дякую», – насило відповідає Лаллі. Вже настає день, коли вони дістаються до кордону зі Словаччиною. До Лаллі підходить службовець і просить показати документи. Лаллі закочує рукав і показує єдину форму ідентифікації – 32407. «Я – Словак», – каже він. «Ласкаво просимо додому». Розділ 28. Братислава. Лаллі сходить із потяга у місті, де він жив і був щасливим. Не мали протікати дні його життя впродовж останніх трьох років. Він проходить такими знайомими місцями, багато із них годів пізнати через бомбардування Тут його ніхто не жде Йому треба добиратися в Кромпахи, десь за 250 миль звідси Це була довга дорога додому Чотири дні він йде пішки Іноді хтось підвозить його возом. Іншим разом він їде верхи на коні без сідла, а раз навіть під'їжджає на тракторному причепі коли треба, він платить єдиним можливим для нього способом. Одному – діамант, іншому – смарахт. Нарешті він іде вулицею, де виріс і зупиняється напроти рідного дому. Паркану перед будинком вже немає. Залишились лише похилені стовпчики. Квіти. Колись мамина радість і гордість. Тепер заглушили бур'яни. Увесь палісадник густо поріс високою травою. Розтрощене вікно, забите грубими дошками. З будинку навпроти виходить літня жінка і сердито тупає на нього. «Що ви це там робите? А ну геть звідти!» – кричить вона, розмахуючи дерев'яною кличкою. «Прошу вибачення, я просто… Я колись тут жив». Стара жінка придивляється до нього, обличчя її світліє, коли вона опізнає. «Лаллі, це ти?» «Так». «О, пані Мольнар, це ви… Ви… Ви так…» Постаріла? Я знаю. О, Боже, Лаллі, невже це справді ти? Вони обнімаються. Задушеними голосами засипають одне одного запитаннями, не встигаючи до пуття відповісти. Нарешті сусідка відсахується від нього. «А чого ж ти тут стоїш? Заходь, іди додому!» «Хіба там хтось живе? А як же? Твоя сестра? Господи, вона не знає, що ти живий!» «Моя сестра? Голді жива?» Лаллі біжить через дорогу, і що стукає у двері. Ніхто не відповідає, і він стукає знову. Десь із середини він чує. «Іду, іду!» Голді відчиняє двері. Побачивши брата, зомліває. Він бере сестру на руки і кладе на диван. Паллі Мольнар заходить слідом, приносить склянку води. Ніжно тримаючи голову Голді в руках, Лаллі чекає, поки вона розплющить очі. Коли Голді отямлюється, він дає їй води. Вона, ридаючи, майже всю її розливає. Лаллі заколисує сестру, заспокоюючи її, а пані Мольнар тихенько виходить, теж не стримуючи сліз. Минає чимало часу, перш ніж він може знову розмовляти і ставити питання, на які так розпачливо хоче отримати відповідь. Новини сумні. Його батьків забрали всього через кілька днів після того, як він поїхав? Голді не знає, куди їх повезли і чи вони ще живі. Макс пішов у партизани і загинув, воюючи з німцями. Дружину Макса з двома маленькими синами забрали. Куди, вона теж не знає. Єдина світла новина про саму Голді. Вона закохалася в росіянина і вони побралися. Тепер її прізвище Соколова. Її чоловік зараз у відрядженні. Повернеться за кілька днів. Лаллі йде за нею на кухню, боячись випускати її з поля зору, навіть коли вона готує їм щось попоїсти. Після вечері вони гомонять далеко за північ. Скільки Гольділ не розпитує Лаллі про те, де він був останні три роки, він каже тільки, що був у трудовому таборі в Польщі. І що тепер він вдома. А вже наступного дня він розкриває своє серце і сестрі. І пані Мольнар, розповідаючи про Гіту і про те, як сильно він сподівається, що вона жива. «Ти мусиш її знайди», – каже Голді. «Ти повинен її шукати». «Я навіть не уявляю, звідки починати ці пошуки». «Ну, звідки вона родом?» – запитає пані Мольнар. «Не знаю, вона мені не сказала». «Щось я не розумію. Ти був знайомий з нею три роки, і за весь цей час вона ні разу не обмовилась, звідки вона родом?» «Так, і не сказала. Вона хотіла мені розповісти про це в той день, коли її вивозили з табору, але все сталося дуже швидко. Єдине, що я знаю, це її прізвище – Фурман. Ну, це вже щось, але малувато. З докором, каже йому сестра. Я чула, що люди почали повертатися з таборів» каже пані Мольнер. Вони всі приїжджають у Братиславу. Може вона там? Щоб їхати у Братиславу, потрібен транспорт. Голдіус сміхається. То чого ти досі тут сидиш? У місті Леллі питає всіх, кого бачить з конем, велосипедом, автомобілем чи вантажівкою, чи не хочуть вони їх йому продати. Усі відмовляються. Він починає впадати увіччя, аж тут назустріч йому їде дідусь на малесенькому возику, якого тягне один кінь. Лаллі стає перед твариною, змушуючи старого зупинити її «Я б хотів купити вашого коня і возика», – випалює він «Скільки дасте?» Лаллі виймає з кишені кілька коштовних камінців «Вони справжні і коштують чимало грошей» Роздивившись скарб, дідусь каже «З однією умовою» «Якою? Що завгодно?» «Спочатку ви маєте відвести мене додому» Через якийсь час Лаллі зупиняється перед будинком сестри і гордо демонструє їй свій новий засіб пересування. «Мені ж нічим його нагодувати!» – вигукує вона. «Він вказує на зарості трави. Тобі давно треба постригти газон!» Тієї ночі, прив'язавши коня у дворі, пані Мольнар і Голді заходжуються готувати припаси Лаллі в дорогу. Йому не хочеться так швидко прощатися з ними, ледве повернувшись додому Але вони чути не хочуть про те, щоб він залишився «Без діти, не вертайся» Це останні слова Голді, які чує Лаллі, коли вилазить на возика А кінь, різко рворнувши з місця, мало не скидає його Він обертається і бачить двох жінок перед своїм рідним домом Які, обнявшись, усміхаються і махають йому Три дні і три ночі Лаллі зі своїм новим супутником мандрує розбитими дорогами через розбомблені міста. Дорогою вони переходять у брід потічки і струмки там, де мостри зруйновані, підвозять різних людей. Лаллі потроху під'їдає свої запаси. Він дуже сумує за своєю сім'єю, розкиданою по світу, і в той же час йому страшенно хочеться, щоб Гіта була поруч. І це стає сенсом його існування і дає йому сили йти далі. Він повинен її знайти. Він пообіцяв. Коли він нарешті знову добирається до Братислава, то відразу ж їде на вокзал. «Це правда, що ті, хто вижили у концтаборах, повертаються додому?» – питає він. Йому кажуть, що так і є, і вказують на розклад потягів. Не маючи жодного уявлення, куди може вирушити Гіта, навіть у яку країну він вирішує, що єдиний вихід – Зустрічати кожен потяг Він подумає зняти десь житло Та дивний чоловік з конем Не дуже зручні постояльці Тому він спить у своєму возику Знайшовши якийсь вільний клаптик землі Поки кінь не напасеться Чи поки їм не доведеться переїжджати до інди. Він часто згадує своїх друзів У циганському таборі та історії Які вони розповідали йому про своє життя Скоро вже кінець літа Часто йдуть дощі Та це його не зупиняє Битих два тижні, Лаллі товчиться на вокзалах, кидаючись до кожного потяга. Він снує туди-сюди по платформі, підходячи до кожної новоприбулої жінки. Ви були у Біркен-Ау? Коли іноді йому кажуть так, він питає. А ви не знаєте Гіту Фурман? Вона була у блоці номер 29. Ніхто її не знає. Одного дня начальник станції питає в нього, чи зареєстрував він Гіту в Червоному Христі, де реєструють імена всіх, хто загубився чи повернувся і шукає рідних. Втрачати йому нічого, а тож він вирушає в центр міста за адресою, яку йому дали. Гіта йде головною вулицею з двома подругами. І раптом бачить якийсь смішний возик, запряжений одним конем. Возиком хвацько править молодий чоловік. Вона виходить на дорогу. Час застигає, коли кінь із власної волі зупиняється перед молодою жінкою. Лаллі злазить з возика. Гіта робить крок до нього. Він не ворушиться. Вона робить ще один крок. «Привіт», – каже вона. Лаллі падає на коліна. Гіта обертається до подруг, які приголомшливо спостерігають. «Це він», – вигукує одна з них. «Так», – каже Гіта, – «це він». Лаллі застиг, немов скам'янівши, тому Гіта сама підходить до нього. Ставши перед ним на коліна, вона каже, «Раптом ти не почув мене, коли ми їхали з Біркен-Ау. Я люблю тебе». «Ти вийдеш за мене заміж?» – питає він. «Так, вийду. Ти зробиш мене найщасливішою людиною у світі?» «Так». Лаллі міцно пригортає Гіту до себе і цілує. «Одна з Гітаних подруг підходить і відводить коня». Потім Гіта оббиває Лаллі руками за талію, схиляє голову йому на плече, і вони йдуть усе далі, зливаючись з вуличним натовпом. Одна молода пара з багатьох у цьому скаліченому військовому місті. Епілог Лаллі змінив своє прізвище на Соколов, як у його заміжньої сестри. Це прізвище сприймалося краще, ніж Айзенберг у тодішній Словаччині, що перебувала під контролем радянської влади. У жовтні 1945 року вони з Гітою одружилися і осилилися у Братиславі. Лаллі почав імпортувати тонкі тканини – льон, шовк, бавовну – з різних країн Європи і Азії. Він продавав їх виробникам, які заповзялися відбудовувати і причепурити свою країну. Коли Чехословаччина відійшла під крило Радянського Союзу, то, за словами Лаллі, його бізнес був єдиним, який комуністичне керівництво не націонувало одразу. Адже він постачав матеріали, які панівна верхівка хотіла використовувати для своїх потреб. Бізнес процвітав, у Лаллі з'явилися партнери і прибутки зросли. Лаллі знову почав стильно вдягатися. Вони з Гітою вечеряли в найкращих ресторанах і відпочивали на курортах Радянського Союзу. Вони були щирими прихильниками руху за розбудову європейської держави в Ізраїлі. Наприклад, Гіта потихеньку працювала за лаштунками, отримуючи кошти від заможніх місцевих мешканців і організовуючи вивезення цих грошей за межі країни. Коли розпався шлюб бізнес-партнера Лаллі, його колишня дружина донесла, куди треба, на Лаллі Гіту. 20 квітня 1948 року Лаллі заарештували, звинуватувши у вивезенні коштовностей та інших цінностей з цехословаччини. Далі у постанові про арешт було написано, у результаті чого Чехословаччина могла зазнати величезних економічних збитків, а Соколов отримав би за свої незаконні і мародерські дії значні грошові кошти і майно. Лаллі вивозив коштовності й гроші за кордон, не отримуючи жодного зиску для себе. Все це він просто віддавав. Через два дні його бізнес було націоналізовано. А його самого засудженого до двох років позбавлення волі у в'язниці у польському місті Ілава, де після війни утримували політичних і німецьких засуджених. Лалі і Гіта були достатньо розумні, аби приховати частину своїх статків. Маючи зв'язки у місцевих органах влади та правоохоронних органах, Гіта змогла підкупити чиновників. Одного разу до Лаллі у в'язницю прийшов католицький священник. Через якийсь час він попросив тюремників вийти з приміщення, щоб він міг сповідати Лаллі. Бо сповідь – це священне таїнство, і її може почути лише священник. Залишившись на одинці з Лаллі, він порадив стимулювати божевілля. Якщо це в нього вийде, правдоподібно, тюремникам доведеться викликати психіатра, щоб той оглянув Лаллі. Незабаром Лаллі вже стояв перед психіатром, який повідомив йому, що збирається влаштувати так, щоб Лаллі відпустили додому на кілька днів, поки він зовсім не дійшов до краю, так що допомогти йому вже буде неможливо. Минув тиждень, і його привезли на квартиру, де вони жили з Гітою. Лаллі попередили, що через два дні його знову заберуть до в'язниці. Тієї таки ночі з допомогою друзів вони висназнули через чорний хід зі свого багатоквартирного будинку, прихопивши валізу з речима і картину, яку Гіта відмовились лишати. На ній була зображена циганка. Крім того, вони взяли із собою велику суму грошей, щоб через знайомих у Відні передати їх в Ізраїль. Потім вони сховалися за фальшстінкою у вантажівці, яка щось перевозила з Братислава в Австрію. У визначений час визначеного дня вони прогулювалися платформою на Віденському вокзалі, чекаючи зв'язкового, якого ніколи не бачили. Лаллі сказав, що це було схоже на якийсь шпигунський роман лекар. Вони пробурмотіли пароль кількома самотнім панам, аж поки один не дав правильну відповідь. Лаллі крадькома передав чоловікові портфель з грошима, і той швидко зник. Звідня вони помандрували у Париж, де винайняли квартиру і кілька місяців насолоджувалися кав'ярнями й барами міста, що поверталося до свого довоєнного життя. Якось Лаллі побачив Жозефіну Бейкер, чудову афроамериканку, співачку й танцівницю, яка виступала в кабаре, і це, вочевидь, назавжди закарбувалося в його пам'яті. Коли він її описував, то казав, що ноги в неї були оце поки, і показував на свою талію. Оскільки для тих, хто не був громадянином Франції, роботи не було, Лаллі та вирішили поїхати звідти. Вони хотіли втекти якнайдалі від Європи. Тому вони купили фальшиві паспорти і попливли до Сіднея, куди й прибули 29 липня 1949 року. На кораблі вони познайомилися з чоловіком і дружиною, які розповіли їм про свою сім'ю в Мельбурні, де вони збиралися жити. Цього було достатньо, щоб Лаллі і Гіта також вирішили оселитися в Мельбурні. І знову Лаллі зайнявся продажем тканин. Він купив невеличкий склад і вирішив закуповувати тканини в різних постачальників – місцевих і зарубіжних – та перепродавати їх. Гіта теж захотіла працювати в цьому бізнесі і записалася на курси дизайну одягу. Згодом вона почала конструювати жіночий одяг, що розширило горизонти їхнього бізнесу. Найбільшим їхнім бажанням було мати дитину. Але це бажання все ніяк не здійснювалося. Нарешті вони облишили сподівання. А потім на превелике здивування і радість Гіта завагітніла. Їхній син Гаррі народився 1961 року, коли Гіті було 36, а Лаллі – 44. Вони жили повним життям з дитиною, друзями, успішним бізнесом і відпочинком у Голдкості. Зігріті любов'ю, які були не страшні жодні труднощі. Картина з циганкою, яку Гіта привезла зі Словаччини, і досі висить у будинку Гаррі. Від авторки. Я у вітальній будинку літнього чоловіка. Я ще не дуже добре його знаю, зате швидко познайомилася з його собаками. Туці і бамбам, -бам. Одна за обільшки споні, а друга менша за мою кицьку. На щастя, я їм, здається, сподобалась, і зараз вони сплять. На секунду я відводжу очі. Ні, я таки маю сказати. Ви знаєте, що я не єврейка? Минула година, відколи ми познайомились. Літній чоловік у кріслі навпроти мене нетерплячий, але й не сердитий, пирхає, дивиться убік, переплітає пальці. Одна його нога закинута на другу, вільна нога посіпується, наче в такт якісь мелодії. Він дивиться у вікно, погляд лине кудись удалину. Так, каже він, нарешті усміхнено, повертаючись до мене, саме тому я вас і вибрав. Мені відлягло від серця. Може, я таки на своєму місці. А ну, каже він так, наче збирається розповісти якийсь жарт. Розкажіть мені, що ви знаєте про євреїв. Напружено збираючись щось відповісти, а в голову лізе лише семисвічник. У вас є знайомі євреї? Пригадую одну знайому. Я працюю разом із дівчиною на ім'я Белла. Мені здається, що вона єврейка. Чекаю розчарування, натомість спостерігаю з ентузіазмом. «Чудово!» – каже він. «Я пройшла ще один тест. Далі отримую першу інструкцію». «Ви маєте сприймати все, що я вам кажу, без упереджень». Він замовкає, наче я підбираю слова. «Я не хочу, щоб моя історія була спотворена чиїмось особистими поглядами». Я починаю соватись на стільці. «Може, якісь і є?» Він різко нахиляється вперед, хапається рукою за нестійкий столик». Криванішка столика грюкає об підлогу, аж луна йде, собаки з переляку прокидаються. Я ковтаю. Дівоче прізвище моєї матері, Швард Фергер. Її батьки були німецького походження. Напруження спадає. Усі ми звідкись походимо, каже він. Так, але я, Ківі. Мамина сім'я прожила в Новій Зеландії більше ста років. Іммігранти? Так. Він знову сідає прямо, заспокоюється. «Як швидко ви пишете?» – питає він. Я знову заскочена зненацька. Що він має на увазі? Ну, це залежить від того, що я пишу. Мені треба, щоб ви працювали швидко. У мене небагато часу. Я в паніці. Я ж би спеціально не взяла зі собою ніяких записувальних пристроїв для першої зустрічі. Мене запросили послухати і обміркувати, як саме викласти історію його життя. «Зараз я готова просто слухати». «А скільки у вас часу?» – цікавлюся я. «Дуже мало». Я розгублена. «Ви незабаром збираєтесь кудись їхати?» «Так», – каже він, його погляд знову губиться десь далеко за відчиненим вікном. «Я маю бути з Гітою». Я ніколи не зустрічалася з Гітою. Саме її смерть і бажання Лалі приєднатися до Гіти змусили його розповісти свою історію. Він хотів її записати, щоб такого більше ніколи не трапилось, як він сказав. Після тієї першої зустрічі я приходила до Лаллі два-три рази на тиждень. Три роки ми розплутували події цієї історії. Мені довелося заслужити його довіру, і минуло немало часу, перш ніж він, зважився на глибокий самоаналіз, пригадуючи все, свідком і учасником, чого він був. Ми стали друзями, навіть більше, ніж друзями». Наші життя переплилися, коли він скинув тягар провини, який ятрив його душу, бо він боявся, що його і Гіту вважатимуть поплічниками нацистів. Частину цього тягаря розділила з ним я, сидячи біля нього за кухонним столом. Біля цього чудового чоловіка, у якого й досі через 60 років тремтять руки, зривається голос і до очей підступають сльози, коли він згадує ті події. Одні з найжахливіших в історії людства Свою історію він розповідав шматочками То повільно, то строчив, як із кулемета Сипав епізодами, ніяк один з одним не пов'язаними Та це не мало значення Було щось магнетичне в тому, щоб сидіти з ним Та двома його собаками і слухати те Що для байдужого вуха могло здатися маренням старої людини Чи був то чарівний східноєвропейський акцент чи якась принада в самому цьому старому відчайдухові, Чи ця запутана історія, яку я почала розуміти? То було все це і ще щось більше. Як оповідачеві історії Лаллі для мене було важливо вловлювати, коли спогади і історія то зливаються у вальсі, то намагались розбігтись, являючи не тільки урок історії, яких доволі, але й улікальний урок людяності. Загалом спогади Лаллі були надзвичайно чіткими і точними. Вони підтверджувалися в ході моїх уточнень імен, дат і місяців. Чи було це втіхою? Знайомство з людиною, для якої ці жахливі факти були живою реальністю, робили їх іще жахливішими. Для цього чудового старого не було розділення спогадів та історії. Вони бездоганно вальсували у парі. «Татуювальник Аушвіцу» – це розповідь про двох звичайних людей, які жили в незвичайний час – позбавлені не тільки своєї свободи, але й своєї гідності, своїх імен і своєї індивідуальності. І тільки Лаллі може судити про те, що їм доводилось робити, щоб вистояти. Все життя Лаллі приходило під девізом – якщо ти прокинувся вранці, це гарний день. Вранці того дня, коли його ховали, я прокинулася, знаючи, що цей день не був гарним для мене, але він був гарним для нього». Тепер він був із Гітою. Додаткова інформація. Лаллі. Людвіг. Айзенберг. Народився 28 жовтня 1916 року у місті Кромпахи в Словаччині. В Аушвіці його привезли 23 квітня 1942 року і витатуювали номер 32407. Гіта. Гізель. Фурманнова. Фурман. Народилася 11 березня. 1925 року у місті Варановна-Топльоу у Словаччині. В Аушвіці її привезли 13 квітня 1942 року і витатуювали номер 34902, який Лаллі витатуював іще раз у липні, коли її перевели з Аушвіцу у Біркен-Ау. Батьків Лаллі, Йозефа і Серену Айзенберг привезли в Авшвіц 26 березня 1942 року, коли Лаллі ще був у Празі. У результаті проведених досліджень виявилося, що їх знищили одразу після прибуття в Авшвіц. Лаллі так ніколи про це й не довідався. Це стало відомо вже після його смерті. Лалі відбував ув'язнення в штрафній роті з 16 червня до 10 липня 1944 року, де його катував Якуб. Із цієї роти нікого не звільняли. Після неї ніхто не виживав. Сусідка Гіти, пані Голдштайн, вижила і повернулася додому у місто Варнам над Топльоу. Цильку звинуватили у змові з нацистами і засудили на 15 років каторжних робіт, які вона відбувала у Сибіру. Потім вона повернулася у Братиславу. Вони з Гітою зустрілися лише один раз – у середині 1970-х років, коли Гіта приїжджала провідати своїх братів. У 1961 році Штефан Барецький став перед судом у Франкфурті, отримавши присуд на довічне ув'язнення за воєнні злочини 21 червня 1988 року. Він наклав на себе руки в лікарні фундації Козніцькій у місті Батнаугай, Німеччина. Гіта померла 3 жовтня 2003 року. Лаллі помер 31 жовтня 2006 року. Післямова. Мене попросили написати післямову для цієї книжки. І це прохання виявилося для мене просто приголомшливим. Стільки різноманітних спогадів раптом наплинуло на мене, що я ніяк не міг почитати. Може розповісти про їжу, яку завжди була в центрі уваги моїх батьків, особливо мами, яка сяїла від гордощів, маючи холодильник, забитий курячими котлетами, м'ясними закусками і незліченними тістечками й фруктами. Пам'ятаю її розпач, коли в одинадцятому класі я сів на сувору дієту. Увечері в п'ятницю вона мені дала традиційні три котлети. І я ніколи не забуду вираз її обличчя, коли я дві поклав назад в тацю. «Що сталося, я почала погано готувати?» – запитала мама. Вона ніяк не могла повірити, що я більше не їстиму такої кількості їжі, як раніше. Зате, коли до мене приходив мій друг – він швидко кидав мені «Привіт!» і рушав прямісінько до холодильника. Радості мами не було меж. Наш дім завжди був такий гостинний і приймав усіх. І мама, і тату дуже прихильно ставилися до всіх моїх починань і захоплень. І намагалися зацікавити мене всім, чим тільки можна було. Катання на лижах, подорожі, верхова їзда, параслейлінг і чого тільки не було. Вони відчували, що в них самих вкрали юність, тому хотіли, аби я нічого не пропустив. Зростаючи, я все більше розумів, у якій люблячій сім'ї я живу. Відданість моїх батьків одне одному була абсолютна і безкомпромісна. Коли багато їхніх друзів почали розлучатися, я спитав якось у мами, як їм із батьком вдалося прожити таке довге життя разом. Її відповідь була дуже простою – ідеальних людей немає – «Твій батько завжди дбав про мене, ще з того першого дня, коли ми зустрілися у Біркінау. Я знаю, що він не ідеальний, але я також знаю, що я в нього завжди буду на першому місці. Наш дім завжди був сповнений любов'ю і ніжністю, особливо для мене. І думаю, спостерігаючи, як батьки після 50 років спільного життя пригортаються одне до одного, тримаються за руки і цілуються». Я і сам став люблячим і турботливим чоловіком і батьком, не цураючись щиро виявляти свою любов. Мої батьки вважали, що я мушу знати все, через що вони пройшли. Коли по телевізору почали показувати документальний серіал «Світ у війні», мені було 13, і батьки змусили мене самостійно дивитися його щотижня. Самі вони його не дивились, це було понад їхніми силами». Пам'ятаю, коли показували документальні кадри по Констаборі, я все чекав, чи не побачу там своїх батьків. Ці кадри й досі стоять у мене перед очима. Батько часто розповідав про свої пригоди в концтаборі, але тільки на єврейських святах. Сидячи за іншими чоловіками, за столом, розмовляючи за життя, це було дуже цікаво. Мама навпаки, жодних подробиць не розповідала. Хіба якось пригадала, що коли вона тоді дуже захворіла, їй було видіння матері, яка сказала, «Ти скоро видужуєш, поїдеш у далеку країну і матимеш сина. Я спробую показати вам, як ті роки вплинули на них обох». Мені тоді було 16. У той час батькові довелося закрити свій бізнес, і ось я повертаюся зі школи. Наш автомобіль саме буксирують з двору. Перед будинком уже висить табличка про розпродаж. Удома мама пакує наші пожитки. Вона співає. «Оце, так, думаю, собі, вони щойно втратили все». А мама співає. Ми сиділи з нею і розмовляли. Вона пояснювала мені, що відбувається. Я спитав її, як ти можеш пакувати речі і при цьому співати. Широко усміхаючись, вона сказала, що коли роками живеш, не знаючи, чи так само лишишся живим через п'ять хвилин, то тобі нічого не страшно. Поки ми живі і здорові, щоб не сталося, все буде на краще. Деякі звички залишились з нами назавжди. Ми гуляємо вулицею, і мама раз по раз нахиляється, зриваючи конюшину з чотирма чи п'ятьма листочками – Бо коли вона була в таборі, якщо вони знаходили і віддавали такі листочки німецьким солдатам, які вірили, що це приносить удачу, то їм давали додаткову порцію баланди і хліба. Стосовно батька, це була надзвичайна самотність і потужний інстинкт самозбереження. До такої міри, що навіть коли померла його сестра, він не пролив ні сльозинки. Коли я спитав його про це, він відповів. Що, побачивши стільки смертей за скільки років і, втративши батька і брата, він розучився плакати. Так було, поки не померла мама, тоді я вперше побачив, як він плаче. Найбільше мені запам'ятався теплий дім, завжди сповнений любові, усмішок, ніжності, їжі й гострого батького слівця. У такому дивовижному середовищі я й зростав і завжди буду вдячним своїм батькам за те, що я бачив саме таке життя. Гаррі Соколов